Azi am văzut primul pom înflorit. Azi am văzut primul pom înflorit. Și albul florilor mi-a prins făptura în jocul stihial nebănuit. În mine clipele porneau de adura. Parcă un roi de albine ce voiau să schimbe casa aduse de regină, în mine purtau sumze de trezire. Și acum simt un zvângnet ancestral de parcă aș fi pătrunsă de iubire. Sunt creangă înflorită nascuns și mâna neștire îți mângâie conturul străveziu și luminat ce vreau să-l port în suflet pe vecie.